Dobar vam dan i nazdravlje stara godina. Ja sam Frančeska Tevšić s Radio Dubrovnika, a možete me čuti s ekipom Radio Kavane i subotom na drugom. Jedan sam od stotinja glasova koji ćete slušati prilikom postavljanja Guinnessovog rekorda za najveći broj voditelja u radijskom maratonu. A to je valjda jedini maraton u kojem ja mogu sudjelovati, pa mi je drago da se tako zove, vrlo simpatično. Ja sam inače jedna sporadična trkačica, trčim od utrke do utrke, ali domet mi je 10 km. Moram reći na ovaj hladni zadnji dan stare godine, isčekujući novo ljeto, Činilo mi se prikladno donijeti malo topline grada i dašak festivala, pa ću za početak govoriti o Dubrovačkim ljetnim igrama, nadam se donoseći vam tako asocijacije na ljeto i sunce i more. Šira tema je Dubrovnik kao grad festivala, jer on to stvarno jest. Iako možda nema baš sto festivala, ima ih dovoljno da možemo reći kako je u gradu pola godine festivalsko. A 47 tih festivalskih dana pripada Dubrovačkim ljetnim igrama koje su naš najstariji kulturni festival u Hrvatskoj, utemeljen početkom 50. godina prošlog stoljeća. Ovo godine iščekujemo, to jest nove godine od sutra u novom ljetu, iščekujemo 77. Dubrovačke ljetne igre, iako možda taj naziv u nekima budi sportske asocijacije naravno riječ je o kulturi, umjetnosti, koncertima, klasici, predstavama, ambientalnom kazalištu, po kojem smo u Dubrovniku i najpoznatiji tradicionalno ova manifestacija održava se od 10. srpnja do 25. kolovoza a kao što sam već spomenula najkarakterističnije obilježje i najveća posebnost igara je ta Dubrovačka ambientalnost teatr na otvorenom predstave i koncerti na gradskim ulicama, poljanama, trgovima, u palačama... U atriju Knežava dvora gdje se tako lijepo sa glazbom koju proizvode vrhunski umjetnici stapaju i čiope koje lete nad otvorenim nebom koje se također mogu čuti u tim izvedbama ali se naravno radi i o brojnim drugim lokacijama kako u povijesnoj jezgri grada gdje su najčešće i gdje ih ima najviše ali i primjerice na otoku Lokrumu u Ljetnikovcu, Bunička Boga, u rijeci Dubrovačkoj ili slično. Moram spomenuti ovdje emblematske legendarne predstave koje su zapamćene u memoriji grada. Naravno, najčešće su to dijela naših Držića i Vojnovića, Ali Krleže, Goldonija i Šekspira, tu možda možemo dodati jedan aktualni moment, osvrnuti se na sami početak tjedna zato što je najnovija produkcija dubroških ljetnih igara koja je zapravo Koprodukcija između igara, kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, a to su ribarske svađe u režiji Krešimira Dolenčića upravo prikazana na kazališnim daskama ovdje u Zagrebu, to je jedan zanimljiv model koji omogućuje da predstave sigara i nakon ljetnih mjeseci budu prikazane i u drugim kazalištima da ti projekti putuju dalje da vidi puno šira publika, iako moram reći, postoje predstave u kojima je to gotovo nemoguće postići, kao što je Doljenčićeve Kvinocio, koji zapravo je nekako nužno vezan s morem, s područjem iz tezališta, posad, stare gradske luke ili porta u pozadini, tako da je teško tako nešto prenijeti na kazališne taske, iako naravno postoje razne mogućnosti se i kostimografske koje tome bi doskočile ipak je poseban osjećaj biti u ambijentu Dubrovnika gdje je taj Dubrovnik igra gdje svi naši trgovi, poljane um, također su dio te predstave pa tako se dogode razne anegdote prođe neka mačka i odjednom postane dio predstave ne smije publiku možda iznenadi glumce iznenadi nekad i samo sebe ali u svakom slučaju brojne su te zanimljive festivalske uspomene koje ja vjerujem brojni Dubrovčani nose u sebi jer su identitetski te ljetne igre važne i kolektivna ih memorija nosi tu je to ispreplitanje glumačkih zvijezda sa pjevačkim s velikim gazbenim imenima redateljskim ali onim ljudima iza scene koji na ovaj ili onaj način bilo kao studenti ili bilo kao dio rekvizite sudjeluju u tim predstavama A oni su također jednako važni Za sve te kazališne produkcije Naravno moram spomenuti I da je dio programa Ne samo glazba ili drama, veći ples, folklor, također i balet. Zapravo Dubrovaška publika jedina priliku koju ima za gledanje baleta je u okviru programa dubrovaških ljetnih igara, tako da je to uvijek svojevrsni spektakl i uvijek su te izvedbe popunjene i puno prije nego što dođe datum izvedbe, ali moram spomenuti također i još neke velike obljetnice koje su obilježile ovu godinu u kulturi grada to je 100 godina dakle imamo vršnjaka orkestra Hrvatskom radiju dakle 100 godina Dubrovačkog simfonijskog orkestra koji redovito sudjeluje u programima Dubrovačkih ljetnih igara ali i Dubrovačkog zimskog festivala koji je sada u tijeku dakle u božićnim programima božićnim blagdanskim ali također i u svim drugim važnim trenucima grada te ima i svoje vlastite festivale i cikluse tijekom cijele godine ipak srpanj i kolovoz redovito su rezervirani baš za Dubrovačke ljetne igre koje su naš najstariji najpoznatiji, mogla bih reći najvažniji festival u kulturi grada Knežev dvor kao najpoznatija i najljepša pozornica za glazbena događanja pod otvorenim nebom upravo tamo Dubrovački simfonijski orkestar najčešće nastupa nagrada Orlando kao još jedna spona ili dokaz povezanosti Hrvatske radiotelevizije recimo sa dubrovačkim ljetnim igrama koje je također ono otvaranje ceremonija svečanog otvaranja koje zapravo obilježava pravi početak dubrovačkog ljeta prenosi se i u programima Hrvatske radiotelevizije tako i nagrada Orlando koja je svojevrsnim dubrovački Oskar za najbolja postignuća u drami ili glazbi u toj sezoni igara, ali imamo i nagradu Grand Prix koja se dodjeljuje onima koji su obilježili više festivalskih sezona svojim djelovanjem. Neki od dobitnika, koji ću spomenuti, a ja ima ih jako puno i neću opće pokušati govoriti o svima. Rade Šerbeđija, Zrinka Cvitešić, Goran Višnjić, Goran Grgić, Renata ili Renata Sabljak. Mi je zovemo Renata zato što nam je draga svoja tamo je od kad je bila Ondin u Šuliću i na Lovrijencu i zato kažemo Renata Alma Prica Ivo Pogorelić Stefan Milenković u svakom slučaju sjajna imena vrhunska imena i upravo je ta nagrada Orlando, svjedok i kronika vrhunskih ostvarenja na igrama. E, o Dubrovačkom simfonijskom orkestru mogu još dodati da ima dakle, vlastite festivale i cikluse. Spomenut ćemo samo neke, a tijekom cijele godine imaju svoje nastupe. Dubrovačko glazbeno proljeće, s klasik, festival opernih aria Tino Patijera, Dubrovačka glazbena jesen i ono što je jedna Posebno lijepa tradicija to je novogodišnji koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra koji se inače održava na velikoj pozornici na Stradunu zbog najave lošeg vremena za sutra. Taj će se koncert ipak udržati u kazalištu Marina Držića u zatvorenom na kazališnim daskama, ali vjerujem da će publika koja bude budna u 11 sati ujutro nakon novog, novogodišnjeg dočeka uživati u tom programu. Dubrovački zimski festival i blagdanski program i naravno kulminacija je Doček nove godine na Stradunu ovogodišnji glazbeni program taj veliki koncert na Otvorenom koji će označiti Dubrovački doček nove godine na Otvorenom Dino Merlin, Jakov Jozinović i Hilson Mandela a nakon nove godine ono što vrijedi istaknuti u tom popisu manifestacija ili festivala koji se u gradu održavaju je svakako Festa Dubrovnik, humanitarna manifestacija koja se uvijek održava u tjednu koji prethodi Festi Svjetog Vlaha, a u sklop ukupnog programa proslave Dana Grada u 2026. obilježit će punih četvrti ili što bi mi rekli kvarat stoljeća neprekidnog odvijanja. Manifestacija se održava dakle u tom izvansezonskom periodu ususred Festi Svjetog Vlaha od 26. siječnja do 2 veljače, a obuhvaća različite glazbeno scenske književne izložbene programe ali vrlo zanimljive i raznovrsne gastronomske radionice koje e, nekako se trude sačuvati autohtona jela Dubrovačkog kraja, posebno ona koja su se jela u fest, za vrijeme feste Svjetog Laha. E, također ne mogu ne spomenuti kada govorimo o festivalima koji su važniji za Dubrovnik Mi Summer Scene Festival jedini hrvatski festival na engleskom jeziku koji se odvija možda na jednoj od najljepših lokacija ambientalnih u Dubrovniku na tvrđavi Lovjenac naravno da su prvi naslovi bili šekspirijanski i sjajno su se uklopili u taj prostor ali svi ostali su ponudili nešto novo, nešto zanimljivo nešto drugačije, jednu posve drugšiju igru sa stranim glumcima koji su došli na lovrijenac sa vrlo zanimljivim scenografskim rješenjima ali kostimografskim tako da je taj festival jedno pravo osvježenje zanimljivo ne samo strancima koji su primarna publika jer se festival izvodi na engleskom jeziku već i našoj domaćoj publici e, također zanimljiv festival par Ursula u amfiteatru s pogledom na Otok Lokrum i na grad Dubrovnik dovoljno dislociran da ne smijeta glazba e, nikome, a opet tako blizu grada i sa usudim se reći možda i najljepšim pogledom, puno je mjesta u Dubrovniku za koje govorimo da imaju najljepši pogled obično stona koja baš gledaju na Otok Lokrum i na e, zidine na povijes jezgu grada, a par Ursula ima zaista impresivan pogled na sve navedeno Potom Dubrovnik Jazz Outbreak i festival Lumijart spaja ih zato što mi vrijeme izmiče, a ove godine i to vrijedi spomenuti, oni su se spojili sami od sebe, odnosno održani su po peti put jedan i drugi festival i to baš u isto vrijeme, pa su poslužili jedan drugome kao audio ili vizualna kulisa, ovisi što je tko od njih trebao, dakle festival Lumijart kao festival svjetla, Dao je jedno posve novo svjetlo doslovno na Dubrovačke palače, tvrđave, ulice Stradun i pretvorio ih u nešto posve drugo igrom svjetla i sjene ili raznim animacijama, a Dubrovnik Jazz Outbreak pritom je dao jednu dobru glazbenu pozadinu, live svirku. I donio neka iskustva čak iz Montereja jer se povezao ove godine s tim festivalom i to je nešto na što su najponosniji iz ove godine pa ja im na tome čestitam i imam potrebu to spomenuti i sada i ovdje. A imamo još nekih festivala s kojima ćemo se zapravo odmaknuti od grada a to je Ponta Lopud Film Festival kojim je zapravo počela vrlo zanimljiva platforma za umjetnost na otoku Lopudu. Dakle, na Lafite su donijeli umjetnost kroz tri dijela, kako filmski, tako jazz i Book, posljednji u nizu, festival, dakle, spoj dobrih filmova, jazz izvedbi, ali i susreta s tim umjetnicima, te Book Bridge, dakle, najnovija platforma za umjetnost na lopudu, koja dovodi autore, razgovore o književnosti i također nudi jedan ambijent u kojem svi oni koji dođu Umjetnici mogu stvarati, opustiti se, inspirirati se morem i suncem i prekrasnim životom na otoku Lopudu i tu nastaju neka nova, zanimljiva dijela spomenut ću i good food festival ne moraju svi festivali biti oni glazbeni ili umjetnički kulturni imamo festival za ljubitelje dobre hrane koji slavi gastronomsku ponudu i donosi posebne menije u Dubrovačkim restoranima ali također i radionice autohtone hrane a nešto što mi je posebno zanimljivo što se naziva festivalom jedrenja Elafiti slalom u organizaciji jedriličarskog kluba Orsan, trodnevno događanje koje uz regate nudi i e, zabavni program. Svi koji dolaze jedriti e, u Dubrovnik e, uživaju u tim programima i e, ove godine se održalo po drugi put. Pozivi su već objavljeni za sljedeću godinu, pa e, ovom prilikom već govorim svima koji bi to moglo zanimati da se e, priključe. E, osim tih događanja koje sam navela, ima ih još jako puno u Dubrovniku. Stalno su e, neka kulturna događanja tijeku što se može čuti u našim javljanjima i za druge e, emisije i programe, ali moje vrijeme upravo ističe pa vam ja mogu još samo reći sretna nova godina, nazdravlje i prepuštan mikrofon sljedeći je Daniel Turk adio vam